أندلس أندلس يا أرض أندلس الحبيبة تكلمي إني بكيت على فراقك فعلامي لم تسيني تيني فصمت طولا ما اتى الكلام وقعدت عن ارض انتبهتوا عن ربع Bismillah in alhamdulillah, nahmaduhu, nasta'inuhu, nasta'inuhu, nasta'firu, wa nawudu billahi min shururi anfussina wa min seyyati amalina, min yahdihi illahu falamu dilla lah, wa min yudil falahadi lah, wa ashgadan la ilaha inna Allah, wahdahu la sharika lah, wa ashgadan muhammedan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa alihi wa ashabihi wa min tabi'ahum visanila yawmi ddeen emma ba'd. Nasoliam sa sejrem pradawanya, koya govori o istori andilu Zani pućma govorili o periodu moluk tawaf, to je periodu kada se od 423. godine do 478. godine kada su se kada se islamska država u u Endelesu kada se podijelila, podcijepala na 22 mali državice. Odnosno skoro svaki grad je predstavljao jednu državu. Taj period karakteriše između ostalog, jer e, neprestani sukob ratovi između tih muslimanskih državica traženje pomoći od e, kršćanskih kraljevstva, koja je bila na sjeveru, ta tri kraljevstva. Znači, jedan, jedan, jedna muslimanska državica, ako se bori protiv druge muslimanske, ona zatraži pomoć od jedna muslimanska državica, ako se bori protiv druge muslimanske, ona zatraži pomoć od kršćanske. E, Također, ovaj, perio, ovaj period karakteriši je, nešto suprotno onom što je bilo prije toga, to jest za vrima Udrahmana Nasira, najvećeg vladara Srednjih vijeka u, u Evropi. Također, njegovog sina Hakema ibn Udrahmana i Hajba mensura. kršanska kraljevstva na sjeveru Španije su, su davale džizi muslimanima, dok je u ovom periodu se obrnula stvar tako da su sve i jedna, osim osim jedni od ove 22 države su plaćale džiziju Alfonsu VI. kralju kralju Kištale koja se koja je nastala od od države Liona o smo prije govorili podijeljena se na dvije državice pa je posjed tak i šala i ostatak Liona onaj prvi dio uglavnom znači u tom periodu znači muslimanci bili jako podijeljeni podcijpani preprostom su donjačkom oživanju raskošom životu međusobni razmjericama i tako dalje. Uglavnom na kraju smo mi došli ono što je potreslo uh, muslimane u Endelusu a to su dva bitna događaja. Prvo pad uh, Toletile, grada Toletila, a to je grad znači, u srednjem dijelu srednjem dijelu Endelusa, najutvrđeniji grad u Endelusu koje je bio utvrđen prirodno sa tri strane od brda sa, sa južnoj strani ima otvor. E odnosno tu su bile zidne grada i muslimani su u tom gradu odnosno Muktedir bila koji je bio namjesnik tog grada. On je sebi dozvolio da prilikom izgnanstva Alfonso Alfonsa VI. tog kada je bio iz progna svoje države zbog razmirica sa bratom, on je njegov gostio 9 meseci i pokazao mi je el sve prilaze grada i ostale el stvari koje su bitne strateški bitne za odbranu grada tako da je Alfonso VI nakon što se vratio u svoju zemlju preuzeo vlast od svog brata ubio ga došao je sa vojskom nakon nekoliko dana i zauzeo grad Utlele znao kako da mu priđe na koji način pa to grade znači značio je veliki nagoveštaj da je da su muslimani endalus su pri kraju da nema šta da traže tako je pao tako utvrđen grad onda muslimani u ovim drugim gradovima imaš atražti je e, pa tako da je to potrebnost jel vel, veliku znamirenost i strah od muslimana odnosno i čak i da, da su pjesnici spisali pjesme da je vrijeme da se pakuju da se spremaju da napuste Andaluziju da idu u, u sjevernu Afriku ili na druge dijelove islamskog svijeta e, ta je dokazan si pad grada Tuleitila i drugi dokazak koji je bio a to je da je Alfonso VI e, sa svojim vojskom došao i okružio grad Ishbiliju Grada Špilja se nalazi na, na jugu, na jugu Endelusa. Razlog tog okruženja je bilo što je, što je uh, Matemid Bila uh, ben, od, od porodce Beno Abad, koji je bio namestnik i Špilje, odbio da daje Džizju. Odbio da da te godine Džizju uh, Alfonso šestom kralju Kištale. Uh, uh, razlog odbijaan je to zato što je ministar kojeg on poslao bio Židov koji se loše opodio prema njemu. Dražiš uh, tražiš Jezu i tražiš je da se da se ćirka da se žena supruga od Alfonsa VI. porodi u uh, u mešhćudu uh, Kurtube ili Kordobe današnje. Uh, pa je Reago a Mohammed reagovao na na tu je i nakon provokacija mlađavnje strane tog ministra židovskog on je njega ubio i poslao jel, poruku Alfonsa VI da mu neće niti nećemo da džiziu neće dozvoliti to što traži da da njegova žena se porodi u u mešhidu uh, Korduba najveći mešhid na svijetu, dašnji na tom mešhidu Korduba. Euh cil naravno uh, uh, cil Alfonsa VI je bio da njegova žena skoro to mešhidu uh, naodno što su njihovi proroci, odsveštenici nagovijestili ako ako ona, ako se ona tu porodi da to znači da će, će oni ubrzo osvojiti cijela Andaluz. Uglavnom, iz tog razloga, iz bijesa i ljutnje, što je odbio Džizio i tako postupio, a Afonso VI dolazi sa svom svojim vojskom, okružuje Šbiliju. Kada je okruživao nekoliko mjeseci, poslao mu jedno ponižavajuće pismo, moja teme do Birla, poslao mu okru, ponižavajuće pismo, u kojem kaže, kaže, a, meni ovdje lijepo u hladovini, znači okružuju gradi Šbiliju, on njegova vojska, čeka da dođu ovi, naš, znači, obsadi, čekaj da dođu, da dođu i do muslimani u muslim Pa moj napisao pismo i kaže meni ovde ovaj lepo u hladovini jedino kaže što mi mal smeta, mi kaže o muhe, ovaj, muhe smeta, dolazi da pa kad bi ti meni poslao kakvo ovaj lopaticu muhalcu je da, da mogu ti raditi muhe od sebe. Odnosno htio reći je ovaj nisu baš bitne tvoje zidine, tvog grada, ni tva vojska, ni tvoja snaga, to mi najnaj manja bitna stvar. Men sam muha smeta. Ismjao se sami. I onda moje Matemit bila poslao odgovor na istom njegovoj to tisn na papiru i napisao mu jedno rečenicu. I kada je Alfonso VI je pročitao taj odgovor, naredio i isto isto vrijeme naredio je da se njegovoj vojska pokupi i vrati u svoju državu. Čime je to zaplašio. Čime je otjerao sa kakvom rečenicom mogao Matemit bila otjerati Alfons VI? Ta rečenica je bila, na u njemu je pisalo da je u njima pisala bila je rekao, kaže, tako mi Allaha, ako smjesta ne narediš svoje vojsi i ti sa njom ne odjeći, radice svoju zemlju, ja ću vam poslati e, ovu muhalcu lopacu za muha, muhalicu od Morabitina. A Morabitun su u stvari bili država koja je nastala na sjeveru Afriki, muslimanska velika država koja je nastala na sjeveru Afriki. Kada je to čuo Alfonsu znači samo što je rekao da da će tražiti znači za on njih, da oni budu muhalca za njega da sanju da sanima muha otira oni je se, znači dovoljno da ta bila šenca da pokupi svoj da spokupi svoj golski da pobegne u svoj zemi billahi zut maratan عرج على أهلي هنك وسلمي كانوا الملوك كانوا الملوك على الزمان وقارنوا